Яків ще раз шльопнув її по тій дубці, яку хотілося поцілувати, сплюнув і пішов до хати. Жінки ще трохи полементували, поойкали, а тоді Зося зайшла, наче нічого й не було, поставила на стіл банячок з борщем. Тільки перш ніж вийти, спитала. Невже та я дівка догоджала тобі лепше, чим я? Твою матір Лайнувся було яким, але тут його став розбирати сміх. А що в роті бульба була, то мало не вдавився. А Зоська вже коло порогу обернулася. Пойду до жида, куплю зеленки. Сам із мастиш вечором рани на моїй дупі. Як не дивно, дружба між Зосею і Олянкою не припинилась, а стала ще тіснішою. І був навіть випадок, коли... Тиміш та Улянка в них гостювали. Тиміш вийшов було попалити, а за ним і Зося. Їх не було довгенько, та, виглянувши у вікно, як і побачив, прямують обоє до гайку, того гайку, що за їхнім городом, де вони з Улясею не раз зустрічалися. Улянка теж підійшла до вікна, торкнулася його плеча. Як тобі цієї голубочки? Бач, Куди посагонили, пішли швидко. Яків стрепенувся, штовхнув щосили улянку, вибіг на двір. Жінка кинулась за ним, схопила за руку. Стій, навіжений, хай собі йдуть. Це заздро стало. Не кипи. Можеш, мій між і тобі синка змайструє, як ти мені. Сука. «Сіви суки!» Яків відштовхнув улянку і кинувся бігти. Людь і гнів застилали йому очі. На краю колорова рова навіть упав. Звівся, вилаявся, кинувся до містка. Тиміш і Зося стояли посеред гайка. Тиміж щось їй розказував, показуючи на маленький струмочок, що перетинав гайок. Вони його не помітили. Яків спинився і відчув, як палають щоки. Дітько візьми, ця жінка тільки подумав і повернув назад. На подвір'ї стояла і насмішкувато дивилась Улянка. Не знайшов? Та йди ти. Улянка засміялася. «Цвінку, по дівочому чи навіть по дитячому?» Ходімо, вип'ємо. Там ще, здається, крапелька лишилась». «Не хочу». Він стояв на порозі. Улянка наблизилась. Стала зовсім перед ним, близько, взявшись руками в боки. «Невже в тебе все минуло?» – спитала. І щось у її голосі мусило Якова відвести очі. «Що минуло?» Ніби ти не знаєш. Він ухилився від її простягнути до його чуба руки і відчув остаточно. Таке минуло. Зосі й тиміж все не поверталися і вернулися десь так через годину. Улянка зустріла їх жартами. А Яків хоч і теж жартував, Ладен був убитий. Всіх трьох. Я буду тебе чекати, Сказала тепер Зося. Моцно чекати. Ми будемо чекати. У чотирьох, в шістьох. Підійшла ближче, Дала чоловікові на руку улянку. Мала щось пролепетала, Торкнулася татової щоки, Носа. На Зосиних очах Блищали сльози. Будь проклята ця війна, і той шваб, німець, котрий до нас лізе. Коли вже він з усіма попрощався, поцілував вкотре маленьких своїх. Зося ще раз припала до нього, зашептала. Тільки спробуй не вернутися. Найду могилу і викину твої погані кості. Маткою Тарно-Бжехськой присягаюсь. Господи Боже милостивий, що ж то таке є тим на світі бялим. І далі ще гарячковіше. Я буду молити і свою матку Боску, і матір Божу. Обіцяй, що берегтимеш себе. Він пообіцяв. І таки вернувся живий, хоч і стомлений, та змарнілий. Але пережив і дурну атаку, коли мчалися на конях та німецькі танки і відступ аж до Богу, оточення біля Грубешова. Їхній пошарпаний Уланівський полк потрапив у німецький полон у повному складі. Всіх, хто лишився в живих. Воював тепер Яків на гнідому коні. У Червоного був свій власник. У тій безглузді атаці він бачив, як падав підстрелений кінь. Його колишній кінь до якого він чомусь досі не наважився підійти і кинувся, що сили пришпоривши свого теперішнього, до того місця. Вершник лежав убитий з відкинутою набік головою. Червоний конав, дивлячись на нього жалісливим оком. Раптом він заїжджав і спробував звестися на ноги. Господи, впізнав? Раптом подумав Яків. Кінь бився в конвульсіях. Яків не знав, що ж робити. Пристрелити, щоб не мучився. Кінь ще раз слабо загіржав. А прямо на Якова вже мчалася гора Крупівського заліза. Яків розвернув коня. Не стримався, озирнувся. Танк якраз був на тому місці, де вмирав його червоний кінь. Подумав саме так. Вмирав, а не здихав. Розвернувся і, не тямлячи себе, помчав назустріч танку.